Розділ 18. Якщо дивитися вперед, не оглядаючись. Момо не знала, скільки минуло часу. Дзигарі часом озивалися, та вона їх ледве чула. Поволі-поволеньки у її задубіло тіло поверталося тепло. Вона почувала себе геть розбитою і не знала, на що зважитися. Іти додому лягати спати, тепер, коли остання надія подбати про себе і про друзів, раз і назавжди втрачена. Бо ж мамо тепер знала, що ніколи вже не буде для неї нічого доброго. Ніколи. Враз її огорнув страх за Касіопею. Що як сірі пани справді знайдуть її? Мамо гірко каялася, що взагалі навіть згадала їм про черепаху. Але вона була така квола, приголомшена, що не мала сили усе те обміркувати. «А може, – спробувала мамо втішити себе, – може, Касіопея вже давно у майстра гори. сподіваючись, що вона мене вже не шукає. Це було б щастя для неї і для мене». Тієї ж миті щось легенько торкнулося до її босої ноги. Мамо злякалася і поволі нахилилася. Перед нею сиділа черепаха. У темряві поступово висвітилися літери. «Я знову тут». Не пам'ятаючи себе, мамо схопила її і сховала під куртку. Тоді випросталася, дослухаючись і доглядаючись у пітьмі. Вона боялася, що сірі пани ще десь близько. Проте все було тихо. Касіопея заборсалася під курткою, силкуючись вилізти. Момо міцно притулила її до себе, та все ж зазирнула під куртку і прошепотіла. «Будь ласка, сиди тихо!» «Що це за дурні витівки?» – засвітилося на панцирі. «Не можна, щоб тебе побачили!» – знов прошепотіла Момо. Тоді на спині в черепахи проступила. «Ти і трішечки не радієш?» «Радію!» – майже схлипнула Момо. «Радію, касіопечки!» «Ще як?» – вона обцілувала черепасі увесь ніс. Літери на панцирів черепахи, видимо, почервоніли, коли вона відповіла. «Ото ще!» – маму всміхнулася. «Ти оце весь довгий час мене шукала? А як же? А як це, що ти знайшла мене саме тепер і саме тут?» «Знала заздалегідь», – засвітилося у відповідь. Виходить, черепаха увесь час перед цим шукала Момо, хоча й знала, що не знайде. Тому ж не треба було тоді шукати? Це була ще одна з тих касіопейних загадок, що аж розум отбирає, коли над ними довго думаєш. Та тільки зараз не час відгадувати загадки. Момо пошибки розповіла черепасі, що сталося, поки її не було. «Що нам тепер робити?» – спитала вона наостанку. Касіопея пильно вислухала все, і тепер на в неї проступили слова. «Ходімо до майстра гори!» «Зараз?» – із жахом скрикнула Момо. «Та вони ж тебе скрізь шукають! Оце тільки тут їх немає! Чи не краще лишитися тут?» На в черепахи проступило тільки «Я знаю! Ходімо!» «Та це ж ми просто їм до руку трапимо!» – сказала Момо. «Ми нікого не зустрінемо», – відповіла Касіопея. «Ну, якщо вона така певна цього, то, мабуть, можна здатися на неї». Момо посадила черепаху на землю та заразом згадала ту довгу і виснажливо тяжку дорогу, яку вони пройшли тоді, і раптом відчула, що тепер це їй не до снаги. «Іди сама, Касіопея», – тихо мовила вона. «А я не можу». «Іди сама і привітай від мене майстра гору». «Це близесенько», – проступила в Касіопеї на панцирі. Мому прочитала напис і здивовано оглянулася довкола. Помалу-малу їй виплило в пам'яті, що ця убога і ніби вимерла частина міста і є та сама, звідки вони тоді потрапили в зовсім іншу місцину з білосніжними будинками і дивним світлом. Коли так, то, може, і справді вона ще дійде на вуличку Ніколицю до будинку Ніденця. Добре, сказала мамо, піду з тобою, але, може, б я краще тебе несла, то буде швидше. На жаль, ні, проступила на панцирів Касіопеї. Чого тобі неодмінно чалапати самій, запитала мамо. На це з'явилася загадкова відповідь. Дорога в мені. І черепаха рушила. Момо поволі ступінчик по ступінчику пішла за нею. Ледвено черепаха і Момо пірнули в одну з прилеглих вуличок, як на Майдані в понурому затінку довколишніх будинків знялася метушня. Якесь потріскування і шамотіння пішло по Майдані, немов безголосе хиготіння. То були сірі пани, які підстерегли усю ту сцену. Частина з них зуставалася тут, щоб нишком стежити за дівчинкою. Довго їм довелося чекати, але щоб дочекатися такого щастя, це й не снилося. «Он вони!» – прошепотів один популясту сірий голос. «Хапати їх?» «Звичайно, ні», – прошамотів інший. «Нехай тікають!» «Як то?» – не зрозумів перший. «Адже ми мусимо спіймати черепаху, бо що!» Так наказано. Так, але навіщо? Щоб вона провела нас до гори? Саме так. Отож вона й веде. Нам навіть силувати їй не доводиться. Вона це робить добровільно, хоч може це й не входило в її наміри. І знову в понурому затінку понад Майданом залунало безголосе хихотіння. «Негайно перекажіть новину всім агентам у місці!» Пошуки можна припинити, всім приєднатися до нас, але будьте якнайпильніші, шановні панове. Ніхто з вас не повинен ставати їй на дорозі, ніяких перешкодів на шляху, ніяких з ними зустрічей. А тепер, мої панове, спокійнісінько ходімо за нашими одуреними проводирями». Так воно і сталося, що Мому і Касіопея не зустріли нікогісінько зі своїх переслідувачів. Хоч куди б вони звертали, сірі пани відступались їм з дороги і вчасно зникали, змикаючись зі своїми колегами, що сунули позаду. Дедалі довша і довша процесія сірих панів, припадаючи до мурів і будинків, нечутно сунула на зирці за малими втікачами. Мамо була така втомлена, як ще ніколи в своєму житті. Деколи їй здавалося, що вона ось-ось упаде і засне на місці. Та вона знов і знов примушувала себе ступнути ще раз і ще раз, і тоді на малу хвилиночку їй робилося трохи легше. Аби ж хоч черепаха лізла не так жахливо повільно. Але не це не було ради. Момо вже не дивилася ні ліворуч, ні праворуч, а тільки собі під ноги і на касіопею. Минула, як здалося, ціла вічність, коли вона раптом помітила, що вулиця в неї під ногами зробилася ясніша. Мому підвела важкі, мов, свинець повіки і подивилася довкола. Так, вони нарешті дісталися тієї частини міста, в які розливалося оте світло, недосвітнє і невечірнє, і де тінь падала на всі біч, сліпучо-білі і недосяжні, Стояли будинки з чорними пасмами вікон, а вони той химерний пам'ятник велетенське яйце на чорному кам'яному кубі. Мамо підбадьорилася. Тепер уже не довго йти до майстра гори. Будь ласка, мовила вона Касіопеї, чи не можна б нам йти трішечки швидше? Хто спішить, той людей смішить, відповіла черепаха. І поповзла далі, ще повільніше, ніж досі. Проте мому помітила, так як і тоді, першого разу, що саме через це вони посуваються швидше. Так, ніби вулиця пливла їм назустріч, тим швидше, ніж повільніше вони обидві йшли. Бо така була таємниця тієї білосніжної частини міста, що повільніше ти йшов, то швидше приходив, і що дужче поспішав, то помаліше посувався. Саме цього сірі пани не знали, тоді, коли гналися за Момо на трьох автомобілях, через те момою утекла тоді від них. Тоді. Але тепер усе було інакше. Тепер дівчинку з черепахою не хотіли доганяти. За ними просто йшли поволеньки, як і вони самі. Сірі пани збагнули таємницю. І білі вулиці позаду Момої черепахи поволі заповняла орда сірих панів. І через те, що вони тепер знали, як тут треба посуватись, то йшли навіть трохи повільніше від черепахи. І наздоганяли її. Підходили все ближче і ближче. То були ніби перегони тільки на швидкість, а навпаки на повільність. Дорога крутилася сюди й туди, і по цих вулицях снах. Вела все глибше і глибше до самого середка цього білого куточка міста. Осьось -ось, за рогом Вуличка ніколи. Касіопея вже повернула за і поспішала до будинку Ніденця. Мому згадала, що в цій вулиці можна йти, тільки повернувшись спиною вперед. І вона обернулася. Серце їй майже зовсім завмерло від жаху. Сірим рухомим муром сунули за нею часокради. Один попри одному через усю ширину вулиці, а там іще, іще скільки сягало око. Момо закричала, але не почула власного голосу. Уперед спиною забігла вона у вуличку Ніколицю, втупившись великими очима в полчища сірих панів, що йшли слідком. Зненацька вдруге сталося щось дивовижно. Тільки на перші з переслідувачів наважилися вступити у вуличку Ніколицю, вони тут-таки на очах у Момо обернулися в ніщо. Спочатку розтанули їхні простягнуті вперед руки, тоді ноги і і нарешті обличчя, на яких застигли приголомшеність і переляк. Та не тільки Момо дивилася на це перетворення. Його, звісно, бачили і усі сірі пани, що сунули до вулички Ніколиці. Попередній загородили шлях заднім, і між тими і тими на мить щінилася бійка. Момо бачила розлючені обличчя і погрозливо піднесені до, до, до кулаки та жоден не наважився вступити її у слід. Аж ось Момо нарешті дісталася до будинку Ніденця. Великі важкі двері з зеленого металу відчинилися. Момо проскочила в них, перебігла коридор з кам'яними статуями, відчинила дверечка на тому кінці коридора, прослизнула в них, пробігла залу з безлічу годинників, дісталася до невеличкої кімнати між задніми стінками годинників, кинулася на вишукану канапку і засунула голову під подушку, щоб більше нічого не бачити і не чути. Розділ 19. Зневаженому треба зважитись. говорив чийсь тихий голос. Мому повільно виринула з глибини сну без сновидінь. Вона почувала себе надзвичайно освіженою і зміцнілою. Дитина невинна, казав той голос, але ти, касіопей, навіщо ти це зробила? Момо розплющила очі. За столиком біля канапки сидів майстер гора. Він невесело дивився вниз на черепаху. Невже ти не могла подумати про те, що сірі пани підуть за вами? Я тільки знаю наперед, але не думаю проступило в Касіопеї на панцирі. Майстер Гора, зітхнувши, похитав головою. Ух, Касіопеє, Касіопеє, часом ти для мене стаєш загадкою. Момо підвелася і сіла на канапці. А, наша маленька Момо прокинулася, привітно сказав майстер Гора. Сподіваюся, ти почуваєш себе добре? Дуже добре, дякую, відповіла Момо. Пробачте, будь ласка, що я заснула. «Про це не турбуйся», – сказав майстер Гора. «Все гаразд, не треба нічого пояснювати». «Те, чого я не побачив у свої всеведючі окуляри, мені розповіла Касіопея». «А де сірі пани?» – запитала Момо. Майстер Гора дістав у себе з кишені велику синю хустину. «Вони облягли нас, обступили будинок Ніденець звідусіль, на такій відстані, на яку вони можуть підійти». А сюди до нас вони не ввійдуть? спитала мамо. Майстер гора висякався. Ні, цього вони не можуть. Ти ж сама бачила, що вони просто обертаються в ніщо, тільки напотнуться у вуличку ніколицю. А як це виходить? допитувалася мамо. Це робить часовий вихор, відповів майстер Гора. А чи ти знаєш, що тут усе треба робити навспак, правді? Бо довкола будинку Ніденця час іде в зворотному напрямку. Звичайно, буває так, що часу виходить в тебе. Що більше входить у тебе часу, то душі ти старшаєш. Але у вулиці Ніколиці час із тебе виходить. Можна сказати, що проходячи нею, ти молодшаєш. Не набагато, лише настільки, скільки тобі треба часу, щоб її перейти. А я не помітила нічого, здивовано сказала Момо. «Ну, певно», – всміхаючись, пояснив майстер Гора. «Для людини воно мало помітно, бо людина – це щось куди більше, аніж саме тільки час, нагромаджений у ній. У сірих же, пані, усе по-інакшому. Вони складаються з самого лише накраденого часу. І коли потраплять у часовий вихор, час ураз виходить із них, як з надувної кульки, що луснула. Тільки від надувної кульки лишається, бодай, клаптик гуми – а від них нічого не лишається. Мамо напружено думала. «А чи не можна тоді просто пустити увесь час навспак?» – запитала вона. «Ненадовго. Тоді всі люди трішки помолочили б. Їм би це не завадило. Зато часокради усі обернулися б в ніщо. Майстер Гора усміхнувся. «Це було б справді гарно, та, на жаль, так не вийде». Обидва потоки часу перебувають у рівновазі, і якщо спинити один потік, то зникне й другий. Тоді взагалі не буде ніякого часу. Він на мить замовк і сунув на чоло всевидючі окуляри. Це означає, пробурмотів він, підвівся і, глибоко замислений, кілька разів перейшов в малу кімнату туди й сюди. Момо напружено стежила за ним, і навіть Касіопея водила за ним очима. Аж ось він знову сів і допитливо поглянув на Момо. «Ти навела мене на одну думку», – сказав він. «Але чи здійсниться вона, залежить не від самого мене». Він обернувся до черепахи, що сиділа біля його ніг. «Касіопея, люба моя, що по-твоєму найкраще робити під час облоги?» Снідати. Проступила на панцирі відповідь. А вже ж, сказав майстер Гора, і це непогана думка. Тієї ж миті стіл було накрито. Чи може він був накритий з самого початку, а мамо просто не помітила того? Так чи інак, на столі знов стояли маленькі золоті чашечки і все злотосяйне снідання. Глек з гарячим шоколадом, мед, масло і хромкі булочки. За той час, що минув, Момо не раз поверталася думкою до всіх цих чудових речей, і тепер жадібно заходилася ласувати. Цього разу їй все здавалося ще смачніше, ніж перший. А втім, мій майстер Гора тепер залюбки пригощався разом з нею. «Вони хочуть, – сказала по хвилині Момо, наминаючи за обі щоки, – щоб їм віддали гетюю весь час усіх людей. Але ж ви цього не зробите, правда?» Ні, дитино, відповів майстер гора, цього я ніколи не зроблю. Час колись почався і колись кінчиться. Але аж тоді, коли вже буде більше не потрібен людям, від мене сірим панам не перепаде ані найменшої цятиночки часу. Але ж вони кажуть, вела своєму мо, що присилують тебе до цього. Перше ніж говорити про це далі, поважно сказав він. Я хочу, щоб ти поглянула на них власними очима. Він здійняв і простяг Момо свої невеличкі золоті окуляри. Вона надягла їх. Спочатку вона бачила тільки вихор барв і форм, від яких у неї запаморочилася в голові, як і тоді першого разу. Та тепер це враз минулося. За малу хвилинку очі її вже наладналися на всеведючість. І вона побачила вороже військо. Плече в плече стояла неозора лава сірих панів. Вони вишукувалися не лише біля вулички ніколиці, а й далі, аж ген далі, велетенським колом, що тяглося через увесь цей квартал міста з ніжно-білими будинками і мало за центр будинок ніденець. У тому колі не було ніде й щілиночки. Та трохи згодом дівчинка вгледіла іще дещо. І воно вразило її. Спочатку вона подумала, що, може, то скельця всевидючих окулярів запітніли, або що вона ще не зовсім наладналася на окуляри майстра гори, бо обриси сірих панів дивно розпливалися, ніби заснувалися химерним туманом. Та невдовзі вона збагнула, що, що не окуляри, і не її очі тут причина, а що той туман, той дим справді здіймався там по вулиці. Подекуди він був уже густий і непрозорий, подекуди ж тільки ледь-ледь курився. Сірі пани стояли непорушно. Кожен був, як завжди, у цубкому круглому капелюсі, з портфелем у руці і з манісінькою сірою сигарою в роті. Та дим від сигар не танув, як він тане в звичайному повітрі. Тут, де ані по війну, бодай найменший вітерець, у цьому скляному повітрі Дим пасмами снувався всюди, заснував вулиці, здіймався до п'явся понад фасадами сніжно-білих будинків і зависав на них довгими запиналами, простягався від карниза до карниза. Він клубочився огидними синювато-зеленими хмарами, що поволі, але неухильно лізли одна на одну, бралися все вище й вище, обводячи будинок-нійденець муром, що нестримно ріс. Мому бачила й те, що сірих панів усе прибуває, все нові й нові заступають місця тих, котрі вже стояли в лаві. Але навіщо все це робиться? Що надумали часокради? Вона зняла окуляри і запитливо подивилася на майстра гору. Ти все роздивилася? запитав він. Тоді, будь ласка, дай мені окуляри. Ти спитала, чи можуть вони мене присилувати? повів майстер гора, далі, натягнувши окуляри. Мене вони не дістануть, але ти вже і сама знаєш. Та вони можуть завдати людям шкоди, страшнішої, ніж усе те, чого вони накоїли досі. Оцим вони і хочуть мене налякати. Щось іще страшніше, злякано спитала маму. Майстер Гора кивнув головою. Я наділяю кожній людині її час. Проти цього, сірі пани, нічого не вдіють. І затримати цього часу вони також не можуть. Але вони можуть його отруїти. «Отруїти час?» – приголомшила, – вимовила мамо. «Димом своїх сигар», – пояснив майстер Гора. «Чи ти бачила хоч раз когось із них без їхньої манісінької сірої сигари?» «Ні, бо без сигар вони не можуть існувати». «А що ж то за сигари?» – допитувалася Мамо. «Пам'ятаєш квіти години?» – сказав майстер Гора. «Я тоді казав тобі, що в кожній людини...» Є отаке золоте святилище часу, бо кожна людина має серце. Якщо тільки люди впустять туди сірих панів, ті загарбають якомога більше квітів годин, але квіти години, вирвані з людського серця, не можуть умерти, бо насправді вони не мирущі. Проте й жити вони тоді не живуть, бо відірвані від свого справжнього господаря. Всіма ниточками свого єства вони тягнуться до тієї людини, якій по праву належить. Момо слухала, затаївши дух. «Ти повинна знати, Момо, що і зло має свою таємницю. Я не знаю, де сірі пани переховують накрадені квіти години. Мені відомо тільки, що вони заморожують їх своїм холодом, аж поки квіти стануть тверді, немов скляні келихи. І це не дає їм повернутися назад. Десь глибоко під землею мають бути велетенські Сховище, в яких лежить увесь заморожений час Щоки момо запалали від обурення З оцих запасів сирі пани і живляться Вони обривають пелюстки з квітів годин Сушать до сірого і цупкого І крутять собі з них манісінькі сигари Але до самісінької цієї хвилини В сухих пелюстках ще жеврюють рештки життя Та всякий живий час для сірих панів непридатний тому вони запалюють свої сигари і курять. Бо аж у цьому димі час таки справді вмирає. Оцим-то мертвим часом вони і живуть. Муму звелася на ноги. Ох, промовила вона, скільки мертвого часу. Так, оцей мур диму, який вона поставила навкруг будинку Ніденця, це ж той мертвий час. Ще досить над ним чистого неба, Ще є спроможний безперешкодно посилати людям їхній час. Та коли оті похму... похмурі хмари диму закутають нас цілком, тоді до кожної години, що я надсилатиму, додасться трохи мертвого, примарного часу сірих панів. І коли люди його вберуть, то занедужають, смертельно занедужають. Момо безпорадно втупилася очима в майстра гору. «І що ж це за недуга?» – тихо спитала вона. Спершу майже нічого не помітно. Просто якогось дня у людини щізає охота будь-що робити. Ніщо їй не цікавить, від усього бере нудьга. І ця нехідь не минається. Вона залишається і поволі наростає. День у день, тиждень у тиждень. Людина стає все понурішою, внутрішньо спустошеною, невдоволеною себею з усього світу. А там поступово щізає навіть це почуття – і ти вже взагалі нічого не почуваєш. Усе тобі байдуже, усе однаково сіре, увесь світ стає чужим і вже не обходить тебе ані трохи. Нема ні гніву, ні захвату, не можеш ні радіти, ні журитися, не вмієш ні сміятися, ні плакати. В душі панує холод, і ти не спроможний нікого і нічого любити. Якщо до цього доходить, «Хвороба стає невеликовною. Вороття немає. Люди метушаться із спустошеними сірими обличчями, стають точнісінько такими, як сірі пани. Так, тоді вже людина їхня. Назва цієї хвороби – смертельна нудьга». Мому здригнулася від жаху. «І як ви не віддасте їм усього людського часу? – спитала дівчинка. – тоді всі люди стануть такі, як вони. Так, відповів майстер Гора, оцим вони мене і хочуть залякати. Він підвівся з місця і відвернувся. Досі я чекав, що люди самі визволяться від цих мучителів. Вони б це зробили, адже ж сірі пани, власне, завдяки їм з'явилися на світ. Та далі чекати не можна. Треба щось зробити. Але сам один я нічого не зроблю. Він подивився на мамо. «Хочеш мені допомогти?» «Так», – прошепотіла Момо. «Мені доведеться наразити тебе на незмірно велику небезпеку», – сказав майстер Гора. «Від тебе, Момо, буде залежати, чи світ замре навіки, чи знов почне жити, чи справді ти ладна зважитися». «Так», – знов сказала Момо, і цього разу голос її лунав твердо. «Тоді», – промовив майстер Гора, – «слухай, дуже пильно те, що я тобі скажу». «Бо відтепер ти будеш зовсім сама, і я більше не зможу тобі допомогти ні я, а ні хто інший». Момо кивнула головою, якнайпильніше слухаючи майстра гору. «Ти повинна знати, – почав він, – що я ніколи не сплю. Якщо я засну, тієї ж миті зупиниться увесь, як є час. Світ замре. Але якщо не стану часу, сірим панам не буде, звідки його красти». Щоправда, вони ще деякий час існуватимуть, у них бо є великі часові запаси, та коли вони їх вичерпають, то обернуться в ніщо. Але якщо так, промовила вона, то все просто, на жаль, не зовсім просто. Бо тоді мені не треба було б твоєї допомоги, дитино моя. Якщо на світі більше не буде часу, я не зможу прокинутися, і тому світ замре і задубіє навіки. Але в моїй владі, мамо, вділити тобі одну квітку-годину. Щоправда, одну однісіньку, бо ж вона й цвіте завжди тільки одна. І коли увесь у світі час кінчиться, в тебе буде ще одна година. І «Я зможу вас розбудити», – сказала мамо. «Саме тільки цим, – відповів майстер Гора, – ми ще не здобудемо нічого, бо запаси сірих панів далеко більші. За одну годину вони майже нічого не витратять». Отож вони ще будуть існувати. Твоє завдання куди тяжче? Тільки носірі пани помітять, що час зупинився. А вони це помітять враз, бо довіс сигар припиниться. Вони знімуть облогу і побіжать до своїх запасів. А ти повинна податися за ними слідком, Момо. Коли ти знайдеш їхні сховища, ти повинна не дати сірим дістатися до них. І ледвено скінчаться їхні сигари, настане кінець їм самим а й після того треба буде ще дещо зробити, може, найтяжче з усього. Коли ще зне останній часократ, тобі доведеться звільнити увесь награбований час. Бо тільки якщо весь цей час знов вернеться до людей, світо живе, і я зможу прокинутися. І на все це ти матимеш одну однісіньку годину. Мому безпорадно дивилася на майстра гору. Такої сили, труднощів і небезпеки, вона не сподівалася. А може, ти все ж таки спробуєш, запитав майстер Гора. Це ж бо єдина і остання можливість. Мама мовчала. Їй здавалося, що вона цього не спроможна виконати. Я піду з тобою, раптом прочитала дівчинка на пансерівці Касіопеї. Що може їй у цьому допомогти черепаха? І все ж таки, то був, бодай, тонісінький промінчик надії для Момо. Думка про те, що вона буде хоч не сама-самісінька, додала й відваги. Хоча, може, то була й нерозсудлива відвага, проте вона допомогла дівчинці надуматись. «Я спробую», – рішуче сказала вона. Майстер Гора довго дивився на неї, потім усміхнувся. «Багато що виявиться не таким складним, як ти гадаєш». «Ти чула голоси зірок? Ти не повинна боятися!» Потім він обернувся до черепахи. «А ти, Касіопея, підеш з нею?» «Звісно!» – проступило на панцирі, а потім цей напис щез і засвітився новий. «Хтось ж та повинен за нею наглядати?» Майстер Гора і Момо перезернулися, усміхнулися. «А ви їй дасте квітку-годину?» – спитала Момо. «Касіапеї вона не потрібна», – пояснив майстер Гора і ніжно погладив черепасі шию. «Вона існує поза часом. Свій власний невеличкий час вона носить у собі. Вона буде на світі і тоді, коли все в ньому замре навіки». «Граст», – сказала Момоз, зненацько відчувши в собі жадобу діяльності. «А що нам робити зараз?» «Зараз», – відповів майстер Гора, – «ми попрощаємося». Момо судомно ковтнула повітря, потім тихенько спитала. «Хіба ми вже ніколи не побачимося?» «Ми побачимося, Момо», – відповів майстер Гора. «А до того часу кожна година твого життя приноситиме тобі привіт від мене. Ми ж булишаємося друзями, так?» «Так», – кивнувши головою, сказала Момо. «А тепер я піду», – провадив майстер Гора, – а ти не питай, куди, і не іди за мною. Бо мій сон, то сон незвичайний, і краще тобі його не бачити. І ще одне. Тільки-но я вийду, ти зараз же відчиниш обоє дверей. Маленькі, на яких стоїть моє ім'я, і великі, з зеленого металу, що виходять на вуличку Ніколицю. Бо тільки-но зупиниться час, усе замре, і жодна сила в світі не зрушить їх з місця. Чи ти все добре зрозуміла і запам'ятала моя дитина. Так, сказала муму, але як я знатиму, що час спинився? Не турбуйся, ти це помітиш. Майстер Гура підвівся, а за ним і муму. Він стиха провів рукою по її скуйоджених косах. Прощай, мого, голубонька, мовив він, дуже радий, що ти мене зуміла вислухати. Я всім розкажу про вас, відповіла мамо, згодом. І враз майстер Гора знов зробився невимовно старий. Достоту, як тоді, коли він ніс її до золотої бані часу, старий, як скеля, як старе дерево. Він повернувся і швидко пішов з невеличкої кімнатки поміж стінками годинників. Усе далі й далі чула мамо, відгомін його ходи аж поки нарешті перестала її вирізняти з цокання годинників. Може, і сам він перелився в те цокання? Момо взяла Касіопею на руки і міцно притулила до себе. Починалася найбільша і неминуча пригода в її житті. Розділ двадцятий Переслідування переслідувачів найперше Момо пішла і відчинила невеличкі двері, на яких стояла ім'я майстра гори. Потім швиденько перебігла коридор з великими кам'яними статуями і відчинила великі надвірні двері з зеленого металу. Їй довелося напружитися якомога, бо велетенські половини дверей були невимовно важкі. Скінчивши це, вона кинулася в залу з безлічу годинників і стала чекати, що станеться далі. І сталося. Пройшов раптовий струс. Тільки струснулася не земля. Струснувся час. Отож, точніше назвати його часотрусом. Ніякими словами не розкаже, що відчула при цьому момо. Почувся такий звук, якого ще з роду не чула жодна людина. То було, мов, зітхання, що йшло з глибини сторіч. І все скінчилося. Тієї ж миті... Як стій змовкло багатоголосе цокання і дзижчання, дзвінки і удари безлічі годинників. Враз спинилися маятники. Нічого, нічого більше не рухалося. Усюди залягла тиша, така глибока тиша, якої ще ніде і ніколи не бувало в світі. Часу від нині не було. І маму побачила, що тримає в руці велику дивовижну квітку-годину. Дівчинка не помітила, як квітка опинилася у неї в руках. Так не вона з роду там була. Помалесеньку ступила Момо вперед. Так, вона могла рухатись без натуги, як і завжди. На столику ще стояли рештки снідання. Момо сіла на м'який стільчик, та він був тепер такий твердий, як мармур, і не вгинався. У її чашечці ще лишилося трохи шоколаду, та чашечку тепер не можна було зрушити з місця. Момо спробувала вмочити палець у рідину, та шоколад був твердий, мов скло. Так само й мед. Навіть крихти з булочок, розтрушених на таріль, не мож... неможливо було зрушити з місця. Нічого. Навіть найдрібнішої дрібнички не можна було змінити, відколи на світі не стало часу. Касіапея заборсалася і Момо поглянула на неї. «Ти гайнуєш свій час!» – проступила в неї на панцирі. «Ой, леле, це ж правда!» Момо пам'яталася. Вона перебігла залу, шаснула в малі дверця, побігла довгим коридором, вискочила у великі двері, забігла за рік і сахнулася назад. Серце їй почало шалено битися. Часокради зовсім не розбіглися. Навпаки, вони йшли через вулич... вуличку, Ніколицю, в якій уже не було потоку часу навспак. Йшли до будинку Ніденця, такого вона не сподівалася. Мумо кинулася назад у велику залу і, не випускаючи з рук Касіопеї, сховалася за великим годинником. Оце-то початок, пробурмотіла вона. Потім почула в коридорі ходу сірих панів. Один по одному вони лізли в малі дверчатка, поки цілий гурт не опинився в залі. Але тепер вони стали роззиратися довкола. «Вражає», – сказав один із них. «Отже, це тепер наша нова домівка?» «Дівча, мамо, відчинило нам усі двері», – мовив другий популясто-сірий голос. «Я сам бачив. Розумна дитина. Цікаво я знати, як вона схилила на свій бік старого». А третій, такий самий сірий голос, звався. «Я гадаю, що так званий сам здався». Часовтяг більше не діє у вулицці Ніколиці, а це означає, що він сам його вимкнув. Отже, він зрозумів, що мусить нам скоритися. Зараз ми з ним упораємося. Де ж це він дівся? Сірі пани ниж крізь очима, коли враз почув ще більш популясту сірий голос. Тут щось не так, панове. Годинники. Ви тільки погляньте на годинники. Вони всі стоять. Навіть оцей, пісковий. «Це він їх зупинив», – нерішучий промовив інший. «Пісковий годинник не можна спинити», – вигукнув перший. «А проте погляньте, мої панове, падучий пісок зупинився, а годинника не зрушиш з місця. Що це означає?» Він ще говорив, коли в коридорі почулася хода, і в малі дверечка просунувся ще один сірий пан. Він махав руками і вигукував. «Щойно надійшло повідомлення наших агентів з міста. Їхні машини стоять». Усе стоїть, світ завмер. Неможливо більше в жодної людини вирвати ані цитиночки часу. Будь-яке постачання припинено. Часу на світі більше не існує. Гора вимкнув час. Якусь мить стояла мертва тиша. Потім хтось спитав. «Що ви кажете? Припинилося наше постачання? А що ж буде з нами, як ми скуримо свої сигари?» «Ви самі знаєте, що з нами буде!» – крикнув інший. «Це ж страхітлива катастрофа!» «Панове!» І враз загукали всі, перекрикуючи один одного. «Гора не думав нас знищити! Негайно знімаймо облогу! Треба спробувати добратися до сховищ! Без машин ми не добіжимо! Моїй сигари стане ще на 27 хвилин, а моєї на 48! То дайте її сюди! Ви збожеволіли! Рятуйся, хто може!» Усі метнулися до малих дверечок і стали разом лізти в них Момо зі свого сховку бачила, як вони в паніці відштовхувалися один одного Стусали і тягли, як щинялася дедалі більша колотнеча Кожен пхався на двір поперед сусіда, борючись за своє сіре життя Вони збивали один одному з голови капелюхи Вони борюкалися один з одним і виривали один у одного сірі сигари і кожен, у кого її вирвали, враз ставав зовсім безсилий. Він стояв, розставивши руки, скривившись зі страху і робився дедалі прозорішим, аж поки зовсім розчинявся. Нічого не лишалося, навіть капелюха. Кінець-кінцем у залі зосталися всього троє сірих панів. Оцим-то пощастило прослизнути поодинці в маленькі дверечка і утекти. Момо черепахою під пахвою, з квіткою годиною в руці побігла за ними. Тепер і ні за що не можна було губити їх з очей. Вибівши за, за високі ворота, вона вгледіла, як часокради вже добігли на край вулички Ніколиці. Там у хмарах диму стояли купками інші сірі пани, що збуджено, вимахуючи руками, щось доводили один одному. Угледівши тих, що бігли від будинку Ніденця, вони й собі кинулися бігти – до них приєдналися інші, і за хвилину вся їхня орда стрімголов голов тікала назад. Нескінчений потік сірих панів гнався в бік міста через незвичайну місцину з сніжно-білими будинками і врізнобіч простеленими тінями. Звичайно, відколи в світі не стало часу, зникло й тутешнє таємниче перетворення швидкого темпу на повільний. Потік сірих панів пробіг повз велетенський пам'ятник і це далі, Туди, де вже починалися квартали звичайних будинків. Тих сірих, занедбаних будинків казарм, де мешкали люди, що жили на самому краю часу. Але і тут усе заумерло. На чималі відстані від утікачів за ними бігла Момо. Так починалася гонитва через усе велике місто. Гонитва, коли нескінчена радь сірих панів тікала, а маленька дівчинка з квіткою в руці і черепахою під пахвою їх переслідувала. Але ж яке дивовижне було тепер місто. На вулицях ряд за рядом стояли автомобілі. Непорушно сиділи за кермом шофери, поклавши руку чи на перемикач швидкостей, чи на клаксон, котрий саме приклав палець до чола і люто вп'явся очима у сусіда. Велосипедисти, що якраз простягли руку на знак повороту, і всі перехожі на тротуарах, чоловіки, жінки, діти, собаки і коти, все знерухоміло, як стій, навіть дим із випускних труб. На різдоріжжях непорушно стояли регулювальники, занісши руку для помаху, зі, свиткам, зі свистками в зубах. Угорі над Майданом завмер на люту в повітрі табун голубів, а понад усім у небі, мов намальований, висів літак. Вода у фонтанах задубла, наче лід, листя, що злетіли з дерева, непорушно лежало в повітрі, і невеличкий песик, що саме задер ногу коло ліхтаря, так і стояв, наче іграшковий. А посеред цього неживого, наче фотознімок міста, бігли, мчали сірі пани. А мамо за ними та за ними, весь час сторожко пильнуючи, щоб часокради її не помітили. Та вони вже й так не звертали ні на що уваги, бо їхня втеча ставала дедалі тяжкою і напруженою. Вони незвичні були бігати на такі відстані. Вони задихалися, судомно хапаючи повітря. До того ж, їм не можна було випускати з рота їхніх манісіньких сірих сигар. Без сигар би вони відразу гинули. Коли в когось на бігу вислизала сигара, то він розпливався в повітрі, перше ніж устигав її знайти. Та сірим панам не тільки через це доводилося скрутно. Кожен дедалі душі боявся свого сусіда і товариша по недолі. Багато хто докоривши свою власну сигару, звідчою просто виривали її з зубів у іншого. Отож число сірих поволі та неухильно зменшувалось. Тим, що ще мали мізерний запас сигар у портфелях, доводилося вельми пильнувати, щоб не помітили інші і не накинулися та не відняли їхнього скарбу. В натовпі раз у раз чинялися несамовіті бійки, сірі пани тлумом кидалися один на одного, щоб урвати хоч щось із чужих запасів. І тоді траплялося, сигари падали й котилися по вулиці, і їх затоптували під ногами. Від страху зникнути зі світу, сірі пани геть позбулися глузду. І ще одне додавало їм мороки тим більше, чим дужче вони заглиблювалися у місто. Багато де стояли такі густі юрми людей, що сірі пани на силу пробиралися поміж ними, наче між деревами в густому лісі. Невеличкий і тоненький Момо було, звісно, легше. Але сірі пани навіть об пушинку, яка затвердівши непорушно висіла в повітрі, могли розбити голову, коли вставали неуважні. То була довга подорож. І Момо уявити не могла, скільки вона ще триватиме. Дівчинка стурбовано поглядала на свою квітку, та вона тільки ще розвивалася, отже тривожитися поки що було рано. Аж раптом сталося таке, що змусило Мому враз забути про все. На одній з бічних вулиць вона побачила Бепо-підмітальника. «Бепо!» – гукнула вона, не стямившись від радості, і кинулася до нього. «Бепо, я тебе скрізь шукала! Де ж ти був так довго?» «Чому ти і разу не прийшов? Ох, Бепо, любий Бепо!» Вона хотіла бути кинутись йому на шию, та сахнулася назад, ударившись об нього, наче об залізу. Мамо добряче забилася, і на очі їй набігли сльози. Вона стояла і схлипуючи дивилася на нього. Його невеличка постать здавалася ще дужче згорбленою, ніж колись. Добре обличчя було схудле, виснажене і дуже бліде. Підборіддя поросло білою, цупкою щитиною, бо він не мав коли голитися. В руках він тримав мітлу, геть стерту від безнастанного підмітання. Отак От він і стояв там, непорушний, як і все довкола, дивлячись скрізь свої невеличкі окуляри на вуличне сміття. Аж ось, коли знайшла його маму, тепер, коли це вже ніч, що гісінько нікому не зарадить, бо він її не бачить. І, може, це останній раз, коли вона бачить його. Хто знає, як усе це скінчиться. Якщо погано, то, може, старий Б стоятиме тут до віку. Черепаха заборсалася в руках у Момо. Далі проступило в неї на панцирі. Момо кинулась назад на головну вулицю і перелякалася. Жодного часокрада крада не буде ніде видно. Момо пробігла трохи тудою, куди тікали сірі пани та марно. Вона загубила їхній слід. Мама безпорадно зупинилася. Що їй тепер робити? Вона запитливо поглянула на Касіопею. Ти знайдеш їх? Біжи далі, порадила черепаха. Ну, якщо Касіопея каже, що вони неодмінно побачать Часокрадію, то тоді байдуже, кудою бігти. І Мамо подалася навмання, куди очі світили то ліворуч, то праворуч, то прямо. А тим часом вони опинилися вже на північній околиці великого міста, де вздовж прямих як стріла вулиць, аж до обрію тяглися квартали однаковісіньких нових будинків. Мома бігла далі і далі, та що вулиці і будинки були схожі між собою, мов, близнята, їй незабаром почало здаватися, що вона біжить, не рухаючись з місця. Це був справжній лабіринт, тільки лабіринт правильності і однаковості. Маму вже зовсім було занепала духом, аж ненацька побачила, як попереду останні з сірих панів звертає заріг якоїсь вулиці. Він шкандибав, штани на ньому були подерті, капелюха на голові й портфеля в руці не було, тільки в судомно стиснутих губах ще димів недокурок невеличкої сірої сигари. Маму побігла слідом до того місця, де в нескінченному ряду будинків була прогалина. Замість будинку там стояв високий будівельний паркан, збитий із грубих дощок. У цьому паркані були ворота, що стояли якраз трохи прочинені, і саме туди вскочив останній із сірих панів. Над ворітьми була вивіска, і МОМО спинилася, щоб її прочитати. Увага! Небезпечно для життя! Стороннім вхід сурово заборонено. Розділ двадцять перший. Кінець, який є початком нового. Мама затрималася, читаючи напис. Коли вона прослизнула ворота, останній сірий пан уже десь дівся. Перед нею був велетенський будівельний котлован десь із 20-30 метрів заглибшки. глибшки. Скріз стояли екскаватори і інші будівельні машини. На похилі візній дороги, що вела в глиб котлована, – Завмерли на ходу кілька вантажних автомашин. Тут і там стояли, хто як завмер, непорушні постаті будівельних робітників. Куди ж тепер? Мому не бачила ніде ніякого входу, щоб сірий пан міг шаснути туди. Вона глянула на Касіопею, але й та, здавалося, нічого більше не знала. На панцирі не проступила ніякого напису. Мому спустилася в котлован і роззернулася там. І раптом знову побачила знайоме обличчя. То був Нікола, муляр, що колись намалював такі гарні квіти на стіні в її кімнаті. Звісно, він був непорушний, як і всі, але стояв якось чудно. Одну руку приставив до вуст, наче щось кому гукав, а другою вказував на отвір велетенської труби, що стирчала біля нього знак отлована. Здавалося, ніби він дивиться просто на Момо. Момо не розміркувала довго. Вона сприйняла це як знак для себе і полізла в трубу. Ледве опинившись там, вона враз посунулася донизу, бо труба спадала майже прямовисто. Вона раз у раз завертала, і Момо летіла, майже нічого не бачачи і не чуючи від шаленного руху. Мов на покрученій ковзанці, де її кидало то туди, то сюди. Інколи її повертало довкола самої себе, і вона летіла сторч головою. Та не впустила з рук ні квітки, ні черепахи. Що глибше вона спускалася, то холоднішало в трубі. В якусь мить Момо подумала про те, як же їй звідси вибратися. Та тільки подумала, як труба раптом скінчилася, далі пішов підземний коридор. Тут не було вже темно, як було в трубі. Всюди розливалося попелясто-сіре, Притемнене світло, що пливло, наче від самих стін. Момо звелася на ноги і кинулася бігти далі. Вона була боса. Бігла зовсім нечутно. Зате Дубра чула попереду від ходи сірих панів. На ту луну вона й побігла. Від коридора, яким бігла Момо, на всі боки відгалуджувались інші переходи. І все це плети виходів, здавалося, простягається попід усім районом Новобудову. Зненацька Момо почула голоси. Вона пішла в той бік, причаїлась за рогом, і крадькома визирнула за нього. Перед очима в неї лежала велетенська зала з довгим столом посередині. За цим столом сиділи в два ряди сірі пани, чи краще сказати та купка сірих панів, що ще лишилася. Які ж нещасні були ці останні часокради. Вбрання на них було пошматоване, лисини вкриті гулями й синцями, а обличчя спотворені від жаху. Тільки сигари їхні ще горіли, як звичайно. Момо вгледіла геть у глибині, в протилежній стіні зали великі, трохи прочинені броньовані двері. Крижаним холодом віяло з зали. Момо присіла на почіпки, і натягла на босі ноги куртку, хоча й знала, що це нічим не зарадить Ми повинні, казав сірий пан, що сидів за столом на чільному місці, на тлі броньованих дверей Повинні обходитися з нашими запасами ощадливо Бо ми не знаємо, наскільки нам їх треба розтягти Ми повинні себе обмежувати Нас лишилася жменька, вихопився інший Запасів стане на цілі роки що раніше ми почнемо заощаджувати, незворушно провадив перший, то довше протримаємося. Ви розумієте, мої панове, що я маю на думці, кажучи про ощадливість? Буде цілком достатньо, якщо цю катастрофу перебудуть лише декотрі з нас. Треба дивитися на речі по-діловому. В такій кількості, як отут за столом, нас, панове, забагато. Ми повинні значно скоротити це число. Це вимога розуму. Чи можу я попросити вас, панове, перелічитися? Сірі пани перелічилися, після цього голова дістав з кишені монету і заявив, кинь може рибок, решітка означатиме, що залишаються парні, орел, що не парні. Він підкинув монету і піймав її в повітрі. Решітка, гукнув він, панове з парними номерами залишаються, ті, у кого номери не парні, мають негайно розпливтися. Безгучний стогін перебіг рядами приречених. Але жоден не виступив проти. Часокради з парними номерами відня... відняли у непарних сигари і засуджені обернулися в ніщо. А тепер, кинув у тишу голова, з вашого дозволу повторимо ще... це ще раз. Ту саму моторошну процедуру повторено раз, у друге і нарешті втретє. Аж ось лишилося тільки шестеро сірих панів. Вони сиділи кінець столу, Потроє з кожного боку, дивлячись один на одного крижаним поглядом. Мому спостерігала все те, здригаючись від жаху. Вона помітила, що чим меншало сірих панів, тим менше в ніби пересідався страхітливий холод. Тепер його вже якось можна було витримати. Шість, промовив один із сірих панів. Це бредке число. Годі вже, відповів інший з того боку столу. Немає сенсу скорочуватися далі. Якщо цієї катастрофи не перетримають шестеро, то і трьом це не вдасться. Це ще як сказати, заперечив інший. Та при крайній потребі ми завжди можемо це обміркувати. Я маю на думці згодом. Якусь хвилину було тихо, потім один виголосив. Яке щастя, що двері до сховища стояли відчинені, коли сталася катастрофа. Якби їх у вирішальну мить були захряснули, то тепер би ніяка сила в світі їх не відчинила, і ми б загинули. «На жаль, це не зовсім так, любий мій», – відповів на те інший. Відчиненими дверима з холодильних камер вилітає холод, і поступово вітають квіти години. А всім вам відомо, що як вони вітануть, то ми їм не завадимо повернутися туди, звідки вони прийшли». «Ви гадаєте, – запитав третій, – що ми не зможемо забезпечити достатній для наших запасів холод?» «Нас, на жаль, тільки шестеро», – відповів другий. «Самі розумієте, які наші можливості? Мені здається, було передчасно так кардинально скорочуватися. Ми цим нічого не виграємо. Нам довелося вибирати з двох можливостей, – вигукнув перший. І ми вибрали». Знову запала тиша. «Ну то що ж нам, роками сидіти, нічого не роблячи, а тільки дивитися одним на одних?» – озвався котрий. «Правду сказати, невелика втіха!» – Момо замислилася. «Просто сидіти тут і чекати далі було ні до чого. Виходить, якби не було сірих панів, то квіти години відтанули б самі. Та поки що сірі ще є. І завжди будуть, якщо вони, вона нічого не зробить. Але що ж вона спроможна зробити, коли двері до сховищ часу відчинені, і сірі пани можуть брати собі звідки дос досхочу?» Касіопея заборсалася, і Момо поглянула на неї. «Ти зачиниш двері!» – проступила на панцирі. «Це в мене не вийде!» – прошепотіла Момо. «Вони ж непорушні. – «Торкнутися квіткою!» – відповіла черепаха. Я зрушу їх, доторкнувшись квіткою-годиною, прошепотіла Момо. Ти це зробиш, проступило на панцирі. Якщо Касіопея так гадає, то певно так воно й буде. Момо обережно посадила черепаху додолу, потім сховала квітку-годину, яка вже добре прив'яла і згубила чимало пелюсток, собі під куртку. Момо пощастило непомітно для сірих панів залізти на довгий стіл. Звідти вона навкарачки перебігла під другий кінець і причаїлася під ногами в Серце калатало, як шалене. Тихо-тихенько витягла вона з-під куртки квітку годину, взяла її в зуби і пролізла між стільцями так, що ніхто із сірих панів нічого не помітив. Опинившись біля відчинених дверей, вона доторкнулася до них квіткою, і водночас штовхнула їх рукою. Двері нечутно ворухнулися в завісах, зрушили з місця і з громом захряснулися. Багатоголоса луна віддалася в залі і в тисячах підземних переходах. Момо підхопилася. Сірі пани, якими не снилося, що в світі крім них може бути ще хтось, непідвладний загальному закам'янінню, від страху прикипіли до стільців, уп'явши очима в дівчинку. Момо, не тямлячи себе, кинулася повз них до виходу. Аж тоді сірі пани оговталися і помчали за нею. «Це ж ота страхітлива мала!» – почула дівчинка. «Це Момо! Не мислимо!» – вигухнув хтось другий. «Як вона може рухатися?» «У неї є квітка година!» – ревнув третій. «І вона нею зачинила двері?» – запитав четвертий. П'ятий несамовито луснув себе по голові то й ми ж би могли, у нас бо їх є скільки завгодно. «Було, було!» – виреснув шостий. «Але тепер двері зачинені, є тільки одна можливість відняти квітку в дівчиська, а то все пропало». А тим часом Момо вже зникла десь у плетеві переходів. Та сірі пани, звісно, знали тут усе краще за неї. Момо летіла під землею на вмання, інколи просто до рук котромусь із сірих панів, та щоразу їй щастило вчасно скрутнути вбік. бік. І Касіопея по-своєму брала участь у цьому змаганні. Хоч вона чалапкала по світі поволеньки, та зате завжди, знаючи заздалегідь, куди звернуть переслідувачі, щоразу опинялася в них на дорозі, так що сірі спотикалися через неї і падали. Ті, що бігли ззаду, перечіплювалися серед передніх, Її летіли шкеребердь. Отак черепаха не раз рятувала Момо від видимої поразки. Звісно, Касіопея і сама тоді летіла підкинута ударом ноги і билася об стіну, а проте й далі робила свої. Всі гонитві декотрі сірі пани, знетямлені від жадоби здобути квітку годину, губили свої сигари й один по одному розпливалися в ніщо. Нарешті їх лишилося всього двоє. Момо знову опинилася в залі з довгим столом. Обидва часокради ганялися за нею кругом столу, але спіймати не могли. Тоді вони розійшлися і погналися за дівчинкою з двох боків. Отепер для Момо не було рятунку. Вона забилася у куток і з жахом дивилася на своїх напасників. Квітку вона притулила до себе, на ній лишилося ще тільки три осяйні пелюстки. Передній сірий пан уже простягав до квітки руку, коли задній відіпхнув його. – Ні, – виреснув він, – квітка моя, моя! Вони почали відштовхувати один одного, і перший вибив другому з рота сигару. Той з примарним зойком обкрутнувся на місці, зробився прозорий і пропав. І тоді останній сірий пан кинувся до мамо. В куточку його рота ще курився мізерний недопалок. Дай сюди квітку, прохрипів він, а недокурок випав йому з рота і покотився десь набік. Сірий кинувся додолу і простяг за ним руку та не зміг дістати. Він повернув до мамо своє попелясто сіре обличчя, через силу звівся на ліктях і підняв догори тремтячу руку. Будь ласка, прошепотів він. Будь ласка, дитинко, віддай мені квітку. Момо, досі ще стоячи в кутку, притисла квітку до себе і неспроможна вимовити й слова, похитала головою. Останній сірий пан поволі кивнув, ніби на знак згоди. Це добре, добре, що тепер усе минулося. Потім і він розтанув. Маму безсило втупилася очима туди де він щойно лежав. Але там тепер лазила Касіопея. На панцирі в неї світилися слова «Ти відчиниш двері!» Момо підійшла до дверей, знову доторкнулася до них своєю квіткою-годиною, на якій залишилася одна однісінька, остання пелюсточка, і навстіж відчинила їх. Коли зник останній часократ, зник у підземелі й холод. Широко розкривши очі, ступала, момо, по велетенському сховищу часу. Мов скляні келихи стояли тут рядами, на нескінченних полицях, незліченні квіти години. Одна прекрасніша за одну, і кожна не така, як інша. Сотні тисяч, мільйони годин життя. Було тепло, і дедалі ставало ще тепліше, як отут у теплиці. Коли опала остання пелюстка з квітки Момо, враз знялася неначе буря. Хмари квітів годин вихором закружляли довкола дівчинки. То була немов весняна буря, тільки буря звільненого часу. Ніби у сні момо роззирнулася і побачила перед собою долі касіопею. На її панцирі сяяв напис Лети додому, маленька Момо, лети додому! то були останні слова, які Мому прочитала на спині у Касіопеї. Бо буря квітів розгулялася з такою силою, що підхопила Мому і понесла, так наче вона й сама була квітка, геть із похмурих переходів, назад на світ, підносячи все вище над великим містом. Мому летіла над дахами і вежами в велетенській хмарі квітів, що все більшала і більшала то був немов би веселий танок під пречудову музику, в якому дівчинка злітала до гори, спускалася донизу, крутилася кругом себе. Потім квіткова хмара повільно й лагідно спустилася донизу, і квіти, мов великі сніжинки, лягли на задобілу землю. І сніжинки тихо розтанули там, і знову стали невидимі, щоб вернутися туди, де було їхні справжнє місце. В серцях до людей. Тієї ж миті знов з'явився час, І все знову жило і заворушилося. Автомобілі рушили, Регулювальники засвірчали в свої свистки, Голуби махнули вгору, І маленький песик під ліхтарем Зробив своє діло і побіг далі. Того, що світ цілу годину простояв завмерлий, Люди навіть і не помітили. Бо для них та перерва – Справді минуло непомітно, як оком змигнути. А все ж таки дещо змінилося. В усіх раптом десь узялася сила селена часу. Звісно, що кожне, хто знає, як раділо з того, та ніхто не знав, що це ж таке його власний час, яким дивом знов він повернувся до нього. Коли Момо остаточно отямилася, то побачила, що вона стоїть на якійсь вулиці то була та сама бічна вулич, де дівчинка спіткала непорушного Бепо. Він ще був там, стоячи спиною до неї, зіпершись на свою мітлу, і замислено дивився перед собою, точнісінько, як бувало колись. Він раптом відчув, що йому більш нема куди квапитися, і ніяк не міг собі пояснити, чого це він такий веселий і повний надій. Може, подумав «Я вже заощадив сто тисяч годин і викупив Момо?» І саме тієї хвилини хтось смикнув його за полу, і він обернувся. Перед ним стояла маленька Момо. Немає слів, щоб змалювати радість цієї зустрічі. Обоє сміялися і плакали заразом, перебиваючи одне одного. Без угаву говорили всячину, в тому числі і чистісінькі нісенітниці – як воно й буває завжди, коли чманіють від щастя. Знов і знову вони кидалися обійматися, а люди, що проходили тудою, зупинялися і собі, раділи, і сміялися, і плакали разом з ними. Тепер би всім на все вистачало часу. Нарешті Бепо закинув свою мітлу на плече, бо, певна річ, від цього дня вже не думав про роботу. І вони обоє, побравшися за руки, подалися через усе місто додому, до старого амфітеатру. Кожне мало ще силу селену всього розповісти іншому. А у великому місті знову можна було бачити те, чого не бачено в ньому давно. Діти гралися посеред вулиць, і шофери спиняли машини, і з усміхом дивилися на них, а декотрі просто виходили і приставали до гри. Скрізь було повно людей, усі приязно розмовляли між собою, пильно розпитуючи одного один одного про здоров'я. Ті, що йшли на роботу, ще мали час помилуватися квіткою на чиємусь вікні, або нагодувати дорогою пташку. А в лікарів тепер знаходився час уважно вислуховувати хворих. І робітникам можна було працювати спокійно і з любов'ю до діла бо тепер не треба було хапатися будь-що-будь будь зробити якомога більше за якнайкоротший час. Кожне мало стільки часу, скільки йому треба, адже часу тепер було вдосталь. Але багато людей так і не довідалося, кому вони все це завдячують, і що насправді сталося за ту мить, якої вистачило їм тільки оком змигнути. Більшість з них, мабуть, і не повірили всьому тому. Знали це і вірили цьому тільки друзі Момо. Бо ж коли мала Момо і старий Бепо повернулися того дня до стародавнього амфітеатру, там уже чекали на них усі їхні друзі – Діджі Гід, Павло, Масімо, Франко, дівчинка Марія з маленькою сестричкою Деде, Клавдіо і усі інші діти. І Ніно зі своєю гладкою дружиною Ліліаною та дитинкою – і муляр Нікола, і всі сусіди, які завжди ходили сюди, щоб виговоритися перед Момо. Потім влаштували свято і гуляли на ньому так весело, як уміли тільки друзі Момо, і так довго, аж поки не погасли в небі вічні зорі. А як трохи вляглися веселощі, обійми, стиски рук, регіт і крики, всі посідали кружка на порослих травою кам'яних сходах, стало зовсім тихо. Момо вийшла на середину круглої місцинки, вона думала про голоси зірок і про квіти години, а потім вона заспівала чистим голосом. А в будинку Ніденці сидів на стільці біля вишуканого столика майстер Гора, якого врятований час розбудив із першого і єдиного в його житті сну, і всміхаючись дивився крізь усеведючі окуляри на Момо, і на її друзів. Він був дуже блідий, неначе щойно підвівся після тяжкої хвороби, але очі його сяяли. Враз він відчув, як щось торкнулося до його ноги. Він взяв окуляри і нахилився. Перед ним сиділа черепаха. "Касіопея", ласково сказав він і погладив її по шиї. «Ви вдвох дуже добре це зробили. Ти повинна мені все розповісти, бо цього разу Сам я нічого не бачив. Згодом засвітилося на панцирі. Потім Касіопея чхнула. «Чи не застудилася ти бува?» – стурбовано запитав майстер Гора. «Ще і як?» – відповіла Касіопея. «Це все наробив холод сірих панів», – мовив майстер Гора. «Уявляю собі, яка ти втомлена і як тобі хотілося б нарешті відпочити. Ну ж, бо ховайся в свій панцир». Дякую, проступила на спині у черепахи, і касіопея пошкандибала шукати собі тихого куточка. Там вона повтягла голову й ноги під панцир, і на ньому поволі засвітилося слово, видиме тільки тому, хто прочитав цю книжку. Кінець. Коротка авторова післямова. Може, в декого з читачів виникне ще чимало запитань, та боюся, що я не зможу їм зарадити. Бо мушу признатися, усю цю історію я за... записав з пам'яті так, як мені її розповіли. Сам я ніколи не знав ні малої маму, ні її друзів. Не знаю, як їм повелося далі і як ведеться тепер. Що ж до великого міста, то його я можу тільки уявляти. Бо всього сказаного я міг би додати тільки таке. Тоді я сам подорожував. Я, власне, і досі подорожую. І якось уночі мені трапилося їхати в одному купе з якимсь дуже дивним пасажиром. Тим більше дивним, що я ні за що не міг визначити його віку. Спершу я подумав, що передо мною сидить старий чоловік, та незабаром я зрозумів, що, мабуть, я помилився, бо... Мій супутник здавався мені раптом дуже молодим, але і це враження невдовзі виявилося хибним. У кожному разі саме він і розповів мені в ту довгу ніч усю цю історію. Коли він закінчив розповідь, обидва ми на якийсь час замовкли. Потім загадковий пасажир додав ще одну фразу, якою я не хочу потаїти перед читачем. Я розповім вам усе так, промовив він. На то це вже сталося, а мій би розповісти і так, ніби то все воно тільки станеться в майбутньому. Для мене ця різниця невелика. Мабуть, він вийшов на наступній станції, бо трохи згодом я помітив, що сиджу в купе сам. На жаль, я більш ніколи не зустрічав того оповідача. Але якщо колись я все ж таки його зустріну, то про багато дещо розпитає.